«Робота, я все розумію. Всім привіт, ага», – кажу я водієві. «Слухай, а в тебе є пиво?» – запитує він. Здається, в нього зовсім інші плани на цей робочий день. «Паскудство! А що вміє твій кіт?» – питає водій. «Уміє просити на задніх лапках?» А співати під музику? Я бачив таке американське шоу, де коти співали. Ой, можна живота надірвати так смішно. Дзвінок. Припхався лікар. Дивиться на канапку з чорною ікрою в руках водія. Колтає слину. «Слухай, може поїмо?» Питає в лікаря водій. З задоволенням, каже лікар. А де у вас тут ванна кімната? Ходімо, покажу, пропонує свої послуги водій. Я сиджу в кріслі. В мене підіймається тиск. Терористи не допомогли. В мене, жевріє, одна надія. Одненька. Надія на влучні українські ПВО. І щоб твоїй дружині компенсації довічно не дочекатися, – я. Та не так уже й довго ви чекали, – каже лікар. На губах у нього хлібні крихти, в руках пиво. Ну, я б міг узагалі ввечері прийти. Спробуйте полазити по всіх. Це о, по всіх вас у таку спеку. А я на вас подивлюся. На мені 10 будинків, і мені ніхто не платить за те, щоб я поквапився, між іншим. Я роблю таку пику, щоб він зрозумів, що я так само не збираюся йому платити. Заходить водій. Каже, що закрив Мартіні у ванній. Заважав жерти. Він щось має до того зеленого печива. Не могли спокійно пити каву, поки не вигнали його геть. А він якось уміє відчиняти двері, то закрили у ванні. Знаєш, треба вміти виховувати тварин. Інакше навіщо їх тримати? Ще й під музику не співає. «Одужуйте», – вичавлює себе лікар. Нормально говорити йому заважає салат із селери, моркви та тертого мигдалю. Салат, який водій назвав «Здоров'я». «А лікарняний?» – підхоплююся я. «Ось!» – він передає мені блакитного листка. «Будете їсти здорову їжу, і все буде добре!» Остання ложка здорового салату щезає в його антисептичному відгорілки роті. «Три дні? Та ви що, знущаєтесь? Я ж ледь говорю!» «Попустить! Пива з медом у і попустить! Обов'язково будете як огірок!» «Ну, я би ще з вами охоче поговорив, але мені треба відлити!» Я притуляюся до дверей, чую, як весело він дзюрчить. «Гей, ти, ескулапе!» – гукаю. «Скільки хочеш, щоб було написано? Днів десять?» «Ой, навкруги шахраї!» За двадцять зелених доларів та пакунок зеленого печива він виписує мені лікарняний на десять днів. Яку хворобу ти мені написав? Бактеріальну ангіну. Можу згодом написати рак горлянки. Ти ж палиш, от і чудово. Але двома червінцями ти не обійдешся. Страшні часи... Ви подивіться тільки, як влаштувалися медики. Якщо тільки за те, щоб тобі діагностували рак горла, треба платити сотню. Можу собі уявити, скільки ця наволоч здере за лікування. Я помічаю, що на полиці причаїлося воно. Показує мені два великих пальці. Радіє за мене. Так тримати. «Давай я сходжу в Генделик. Ну, чим ми будемо вечеряти?» Питає водій Васятка. «Блін, я навіть гадки не маю, як його звуть. Зазвичай я знаю, як звати людей по смерті, яких я жадаю, але все буває вперше. Дзвінок. Це Варвара. Вона питає, чи не бачив я водія. Вже шоста година вечора. Я кажу, що бачив і не брешу. Напевно, застрягу заторі, Торі, невпевнено, каже Варвара. Я ж кажу, що в мене дуже болить горло. Якщо вона нічого не хоче мені переказати, то я мушу покласти слухавку. Варвара цікавиться, коли мене виписують, бо назбирується купа паперів. Я кажу, що в мене підозрюють рак горлянки. Вона поспіхом прощається. Дорепа. Рак через слухавку не передається, а шкода. Слухай, вибачили, я чув, що у тебе рак? Може, давай наберемося з цього приводу? Я зараз все принесу. Горілку, хліб, гірки. Тобі як налигатися не хочеться? Ну ти ж не зараз збираєшся дати дуба. У голосі Ігорка лунає така надія. Я набираюся з васятковим водієм. Прірва. Ми п'ємо три доби поспіль. О, цей чудовий стан блаженної напівпритомності. Не відповідаємо на дзвінки. Водія вже знають мої сусіди. Прибиральниця тітка Настя двірничка тітка Зіна та три бомжі, котрі пообіцяли поставити за нас свічки. Бо Вітя...